Розділ двадцять другий Давай руку я знову з ним, що було за іконою. Яво! Яво! Яво! Де ти? Яво? То був голос Павлуші. Я не одразу збагнув, що це насправді. Мені спершу здалося, що то мені мариться. Але враз я побачив тоненьку смужку світла то освітилася вузенька шпарина вільного над водою повітря у сінешніх дверях. Йой, там же в сінях у стелі хід на горище, як я раніше не розшолопав. Із останніх сил, ковтаючи воду і захлинаючись, я сіртонувся туди. Світло ліхтарика засліпило мене, і я нічого не бачив, тільки чув Павлушин голос. «Давай руку! Давай руку!» Я важко звів над водою руку і відчув, як її цупко схопила його рука. І лише тепер я зміг віддихатися. Я дихав, як паровоз. Я дихав так, як може дихати тільки людина, яку щойно витягли з води. Я ковтав повітря одразу цілими кубометрами, жадібно, ненаситно. Ковтав і не міг наковтатись. Павлуша мовчав. Він тільки міцно стискав мою руку. А я стискав його руку, і міцнішого, палкішого рукостискання не було в моєму житті. Коли я трохи відсапався, і очі мої звикли до світла, я роздивився навколо. Драбини на горище ще не було, певно, знесла вода чи баба кудись затягла. Отже, сам би я тут не виліз ніколи. Павлуша почав потроху підтягати мене вгору. Але я так знесилів, що не міг видрібатись, і весь час сповзав назад у воду. «Нічого, нічого, зараз усе буде гаразд, ще трошки, о так, о, о, ох!» Заспокоював мене Павлуша, крекчучи від натуги. Та йому довелося добряче таки помучитися, поки я одірвався нарешті від води і перевалився як лантух на горище. Якийсь час ми лежали поруч, відсапуючись. Тоді я поклав йому руку на плече і сказав, затинаючись. — Спасибі, старик, я вже думав, що капець, от вталапався. — А я бачу, що ти пірнув, потім бачу, тебе нема, мало чого думаю, і на горіще. Павлуша на хвилину примовк. — Знаєш, я як побачив, що ти пірнув, здивувався страх. Я сам про тебе подумав, де ти є, а ти тут. Я тебе шукав, знаєш, думав, щоб разом човна, але ти десь. Я засміявся. Мабуть, йому дивно стало, що я засміявся, бо нічого смішного він не сказав. Але я засміявся. од радості. Він шукав мене, він шукав мене, чуєте? Друзяка, мій дорогий, як я міг думати, що ми назавжди посварилися? Як? Та хіба можу я посваритися з ним назавжди? Та він же Павлуша, Павлуша. Ні. Йому не стало дивно, що я засміявся. Бо раптом він сам засміявся, він усе зрозумів. Ми лежали і сміялися. І хоч мокрі штани і сорочка, противно обліпивши моє тіло, страшенно холодили, мені було так тепло, так хороше, як здається ніколи. Як добре жити на світі, коли тебе врятував від смерті твій друг. Ех, Павлушо, Павлушо, який ти молочина, що мене врятував, прощаю тобі все і твою зраду, і твоє малювання, і твої слова образливі для мене, і те, що грибенючку захищав, як я її грудкою по спідниці вцілив, і те, що ти не дальтонік. Прощаю. То все не твоя вина, то все тая. Ну, не буду, не буду, навіть у думках не буду. Хоч цілуйся з нею, я в той бік навіть і не гляну. Одвернувся, бо головне мені, що ти отакий о хлопець, і немає для мене в цілому світі кращого друга. Я б поцілував тебе навіть зараз, та не вмію. Не цілуються хлопці між собою. Не заведено, то тільки дорослі друзі, чоловіки цілуються. Чи розумієш ти все, що я думаю? «Та, мабуть, розумієш? Я по сміху твоєму відчуваю, по тому, як ти дихаєш навіть. Я ж тебе так знаю, як ніхто в світі, як мати рідна не знає. Нарешті ми пересміялися, і Павлуша сказав, «А ти молодець усе-таки. Я не знаю, чи наважився б отак пірнути у вікно. Це ж загинути дев'яносто шансів із ста. І чи варто було? Що вона там за іконою могла ховати?» Ну, гроші, ну, облігації трипроцентні. Та хай вони горять синім полум'ям, щоб через них головою накладати, правда? Дідько з ними. Ух ти! А я ж зовсім забув про той довгастий пакуночок. Я рвучком оцнув себе за кишеню. Є. Коли я ото держався за лампочку, я сунув отой пакуночок у задню кишеню штанів. Ще й на гудзика застебнув, щоб не вислизнуло. Не міг же я його кинути, раз я по нього сюди поліз. А в руці він мені заважав. Ой-ой, як там облігація або гроші, то, може, з них уже каша у воді розкисла. А ну, треба глянути. Розтибнувши Гудзика і відстовбурчивши кишеню, я обережно витяг пакуночок. Та ти що, так і дістав? Здивовано вигукнув Павлуша. Тож він був певен, що я не дістав і заспокоював мене. Дідько з ним, хай горить синім полум'ям. А воно, бач? Мені було страшенно приємне його здивування. Навіть кров у голову вдарила. Вже тільки заради цього варто було пірнути і зазнати всіх отих прикрещів. Кращої похвали, ніж це павлушене здивування, для мене не було. Але скромність не дозволила показати, що мені приємно. І я сказав. Та! І махнув рукою, мовляв, «Що ж тут такого?» «Ану, присвіти ліхтариком!» Попросив я Павлушу і почав обережно розгортати пакуночок. Газету, у яку було щось загорнуто. Мокра стара газета не стільки розгорталася, скільки відпадала м'якими невагомими клаптями. Нарешті газета чи то розгорнулась, чи то розпалася, і ми побачили скручені руркою якісь папери, пописані олівцем. Я схилився нижче і прочитав на згині. Знову вбій. Бережи донечок наших і себе. Цілую Михайло. Я підвів очі на Павлушу. Павлуша теж уже встиг прочитати і хитнув головою. То були листи. Фронтові солдатські трикутники. То були листи з фронту чоловіка баби Мокрини, що загинув, визволяючи Прагу в останній день війни. В день перемоги, 9 травня 45-го року. Скільки минуло відтоді, а в селі й досі часто згадували про цю незвичайну, таку, як казав мій дід, нефортунну загибель дядька Михайла Деркача. Розповідали, що то був дуже веселий, дотепний, дуже хороший чоловік і завзятущий садівник. То він насадив цей багатий сад перед війною, так і не скуштувавши його плодів. А тепер деякі дерева вже й повсихали. І те, що я мало не втопився, саме рятуючи фронтові листи дядька Михайла, який загинув в останній день війни, і те, що зараз отам, по-під саме солдати рятували людей, худобу і майно, все це набуло для мене якогось особливого змісту. Я відчув себе так, наче я теж належу до армії, наче я беру участь у справжній військовій операції і зараз зробив щось таке, що, може, робили на фронті, щось гідне бійця. І гордість цього радісно залоскотала під серцем. І я вже ні крапельки не шкодував, що пірнув по ті листи, тільки подумав – бережи донечок наших, а вони, бач, не гавкайте, мамо. І стало мені щеду, ще дужче жаль ту стару нещасну бабу Мокрину, яка сиділа зараз верхи на стрісі і плакала, думаючи, що листи її чоловіка загинули, і, може, згадуючи його і картаючи себе за те, що забула про них. І жаль мені стало, що вона так наївно вірила в Бога, вважаючи, ніби він такий хороший і справедливий. А він, бач, більше за всіх чогось саме її покарав, більше всіх затопив, аж по самісіньку стріху. А невірників, атеїстів, діда Солимона, наприклад, навіть не зачепив. Де ж справедливість? І ще я подумав, що Павлуша виявився сильнішим за Бога, бо врятував мене не Бог, а Павлуша. І треба завжди надіятися не на Бога, а на друга. Добре, що дядько Михайло олівцем листи писав, якби чорнилом розповзлося б, а так висохне і все. — Ходімо, зразу їй віддамо, сказав я. Ми підвелися. — Я отуто через горишне вікно вліз, — розповідав Павлуша. Але по мокрість рісів вгору не подересся. Павлуша провів ліхтариком, освітлюючи захаращені різним мотлохом, засновані павутинням кутки горища. — О, за комином стояла драбина. О, вона де. А вгорі у стрісі зяяла дірка, через яку, певно, й вилізла баба Мокрина. «Ти давай лізь, а я посвічу», – сказав Павлуша. «Ні, давай разом», – мовив я. Мені не хотілося розлучатися з ним навіть на мить. «Ну, давай», – не став він заперечувати. «Тільки лізь перший, ти ж віддаватимеш». І ми полізли. Я – Перший. Він за мною, присвічуючи ліхтариком Я так несподівано, мабуть, вигулькнув перед бабою мокриною з тої дірку у стрісі Що баба злякано відсахнулась і швидко-швидко захрестилася, примовляючи «Свят, свят, свят» Їй певно здалося, що то якась нечиста сила «То я, бабусю, не бійтеся!» – проказав я і простягнув їй листи «На ось!» Вона не одразу роздивилася, що я їй даю, і не одразу взяла. Тільки мацнувши рукою, видно, зрозуміла, що то, і схопивши, піднесла до очей. «О, Господи! О, Господи!» – промовила розпачливо і знову заплакала. «Ой, синку! Ой, як же це ти! О, Господи!» І так жалібно, так тужно вона це промовила, що в мене в самого защеміло в горлі. І я не міг нічого сказати. Та й не довелося, бо зовсім близько позаду мене почувся голос. «Зараз, бабушка, зараз!» Я обернувся. На стріху піднімався по приставленій з машини драбині Міття Іванов. Корова вже була в машині, бабині дочки теж. Уже розвиднюлося, дощ припинився, на затопленій хаті дерева лягав туман. У білому серпанку все виглядало ще незвичайніше. Я раптом відчув, як замерз, як закоцюбли в мене ноги у мокрих штанях, як заклякли, задубіли руки. Від холоду аж боліло в грудях. Я відчув, що коли зараз якось не зігріюсь, то буде погано. А там же в машині мій ватник. Вдягни, вдягни його швидше. Але як же Павлуша? Якщо я полізу в машину по ватника, вона рушить. Уже ж, здається, все забрали, оце тільки бабу Мокрину знімуть і їхатимуть. А Павлуша ж на човні, він човна не кине, і машина переповнена. Крім корови, підсвинка і курей, он ще стільки клумаків, чимоданів, ящиків усяких». Мітя Іванов обережно підтримуючи бабу Мокрину, вже допомагав їй спускатися по драбині у бронетранспортер. «А де пацан, га? Пацан де?» Почувся раптом знизу стурбований голос старшого лейтенанта Пайчадзе. Я мусив подати голос. «Та я тут!» – цокречу зубами, якомога веселіше гукнув я. «Ви їдьте, їдьте! Я на човні поїду! Спавлушаю!» Спершу я це сказав, а вже потім усвідомив, що цим самим одрізав собі шлях до ватника і хто зна тепер як зігріюсь. Але там, мабуть, зараз однак ватника й не знайдеш за тими клумаками. Заспокоїв я себе. І щоб не було вже ніяких сумнівів і вагань, зразу сунувся вниз, спускатися назад на горище. Павлуша, який терпляче стояв на драбині нижче мене і все чув, але нічого не бачив, крім моїх мокрих штанів, не встиг зорієнтуватись, і я трохи сів йому на голову. Та він навіть слова мені не сказав, а просто одразу став спускатися».